Elhamdülillahi Rabbil Almin Və salatu və salamə alə Eşrafınənən və sələməni Seyyidin Muhammedin və alə əli və əsəbi Acı və inə mədət Səhələ Bukhari rəhəmələhə buyurur Və vücubu salatı fəstiyyə Yani Eləşən, hə Namazı pəltə ilə kılmaq Mesələsə Bəq burada Bukhari rəhəmələh Ayı getirir ki Ərraf sələsində Allah səbələsələ buyurur Xuzu zəynətəkəmə Yəni, məccidə gedəndə ziynətlənim. Yəni, məqsəd burada ziynət, yəni, bərbəzək deyil. Yəni, məqsəd burada, yəni, paltardı, qeyin. Və burada, deməli, nazı olmaq ayağın səbəbi, çünki Kəbəni cəhliyyət döndə paltarsız tevaf edirdilər. Siz bilirsiniz ki, tevaf var idi, cəhliyyət döndə də. Və paltarsız tevaf olunurdu. Qadınlar saçlarını belə açırdılar Bıraxırdılar ki bə, Bəlkə öyrət yəni tutduramın belə Paltar heç nə yoxdur Və tavaf liridər kəbəni Və sonra İslam gəldi, bunu qadar ənlədi Və bu ayəd ələ o görə səbəb olub Və burada əgər tavafı əgər tavaf Paltar nə olmalıdırsa, mənaz necə? Aydındır Və Ona görə Buxari baxmayaraq burada ayə vaya başqa səbəbin adına lakin namaza aid edib. Çünki əgər tavaf belədirsə, çünki necə İbrahim paşanı var, yalanın da təvət var ki, deyir tavaf Kəbəni tavaf etməyə namazdır. Aydın namaz da onu irahat da Kəbəyə girəndə 7 dəfə tavaf edib səhiyyə məciz lazımdır elə ona. da ona görə Kəbəyə məsəl girəndəmişə bəzilər namaz qılırdı, bəziləri gəlib tavaf edirdi 7 Namaz kimi Əvəz eləyirdi. Ona görə bəxtəyir ki, Kəbəni talaf eləmə namazdır. Və əgər Kəbəni talafda paltar lazımsa və namazda deməli, bu daha mühəmdir. Və burada müəllik rəhməhullah yani, buyurur, ayı gətirir və sonra buyurur ümmü sələmə rivayətin, yox sələmə ibnə əqvəl Ki bəz Peyyambar sallallahu aleyhi və səlləm deməli, əmir etdi ki, dəs labtikan bir şeylə də örtüb özü, yəni labtikanlamaq, yəni ya sancıqlamaq indiricisi deyirik və o qılmaq, yəni övrət yeri açıq olmamalıdır. Və ümumiyyətlə, övrət yeri açılma, açılması namazı batillir. Və övrət yeri, yəni kişinin göbeydən dizəcəm və ya budunacaq daha doğrusu. Qadının isə Bir dənə üz və əlindən başqa Hər yanı övrətdir Məsələn, tutaq ki, qadın başaçı namaz qılınməz Bab tək də olsan Çünki övrətdir Və həmçinin məsələn, tutaq ki Ayaqları görsənə, görsənə Namaz qılınməz Məsələn, görsən Coraqsız, yəni qılmaq Qadın qılınməz Çünki ayaqlar övrətdir Ona görə, gerət coraq qeyə Ayaqları görsən məsəl bir də necazə verilir, əl bileyəsən. Ola bir də üç. Lakin deməli bir də bu necazə verilir. Sonra burada Məllih Rəhmehullah həmçinin bu hədisdə, yəni faydalardan buradancə başqa rivayətlər də bir iki rivayət gətirir. Necə Maviya Radiyallahu taqəmsu həbibə Pəmbər sallallahu soruşur ki, Pəmbər sallallahu əleyhi və ki, Baş. O paltarda ki, cinsi olmuşdu. Onun namaz qılmaq ola? Peyğəmbər sallallahu dedi ki, əgər əza yoxdursa, yəni bir əlamət mənini ayğındır, qılmaq ola. Və əgər məninin, əgər əlaməti varsa, yəni məni düşüb sonra dəyibsə, o yerə qılusan. Amma belə isə, əgər cinsi əlaqə olmuşsa paltarla və məni dəyməyibsə paltar va, o paltarla namaz qıla bilərsən. Məşud olur ki, yəni, məni dəyməsin Aydındır Gələlisə, təmizdir paltar Yəni, çinsə layiqə olmaq nabması, Yəni, paltara mundalladmı Aydındır Və fəqət orada illənədi Yəni, bir şey mani olar Əgər məni varsa, məni əgər dəyib paltara Onda o yeri görsən Həmçinin Necə dedik Deməli, əgər tavaf əmr olundursa paltar qeyinmək, ziynət yəni paltardır səhil deməli namaz isə namazda daha lazımdır öyrət yerin və öyrət yeri namazı örtmək namazın şərtlərindəndir, yəni şərt odur ki əgər şərt olmasa namaz batıldır və sonra burada müəllif rəxəməhullah hamisinin qadınlara qeyimlə də toxunur, burada deyir ki ummatiyyə deyir ki əmir olundur ki bayram namazda bəhətdə çıxmaq olaq Yəni bayram namazına aydın da gələ bilərlər qadınlar ab-heyzi lakin namaz qılmış elər. Qrağda deyansə elə. Ki bayram olduğunu görə həm birinci bayramın əlamətlərindən də bayra çıxmaq, cemaat çox vaxt çıxır bayra, aydın da gəzirlər. Və həmçinin xutbəy qula asmaq, həmçinin cemaatı görmək. Lakin bir namaz qılmırlar. Və Pəmbər sallası orada deyir ki həmçinin bir Başlarından papaları örtsünlər, başlarından ayaqlarına can. Buradan içində ayə var, Allah spantala, bir örtün başımızdan ayağa can. Və şey örtü ki, burada bəzilər düzdür, niqaba ilə niqab döyülü, ancaq səhib odur ki, niqaba himək olar, baya niqaba aiddir. Niqab yəni qadın özünü örtməyə və qadın özünü örtməlidir, namazı görəyə, cəmatı görə, özünü görməsinlər, aydındır. Və bəzi qadınları icrası verildi, bu da eğer qəşəndə və ya qocatsa. Aynındır, lakin qadın gələk üzün örtə, xüsusən bayrət çıxanda, bu da onun üçün daha yaxşıdır. Necə Allah subhanətlə deyir, bu onlar üçün daha yaxşıdır. Həm kişilərsə, həm də qadınlar üçün. Və düzü fərclə öl, üzü örtmək. lakin əgər fasiklər yaşayan yerdə yaşayırsa, gələk örtə ki, üzünü görməsinlər. Ayrındır. Bəsar-ı Bukhari, rəxəməlullah, namazda gəli aça bilər. Namazda biz, dedik, üz üs əmir olunub örtmək ne üçün? Cəmaatı görər. Fasqilər baxmasın. Yudnina aleyhinə bi-cələbi bi-hin. Gəsə, əhsabdadır. 59, əhsab 59. Nə bilməm, dəyib bilməm, gəsə, oradadır. Yudnina aleyhinə bi-cələbi bi Bəli, əhsabda Hmm. Deməli, sonra Buxar Rəxəmullah Deməyə keçir Burada Başqa məsələyə inşallah O qalsın gələn dərsimizə Allah belə